Túl nagy mennyiségben fogyasztva azonban csúnya vörös szörnő tőle a fülünkben. A loboncos futkárok héjas állatokat esznek, valamint azoknak a lábát, akik botormódon rájuk lépnek.